206. Dionisos mistic În epoca elenistică și romană, zeul grec cel mai popular era Dionisos. Cultul său public a fost purificat și spiritualizat, eliminând extazul care a continuat totuși să joace un rol în misterele dionisiace. În plus, mitologia lui Dionisos era și mai vie. Artele plastice, mai ales picturile de pe sarcofage, se inspirau din plin din episoade mitologice celebre. În primul rând, copilăria lui Dionisos, nașterea miraculoasă, vânturătoare și răscumpărarea Ariadnei, urmată de Hieros Gamos. Mitologia, locurile de cult, monumentele evocau după dorință dubla natură a lui Dionisos, născut din Zeus și dintr-o muritoare, persecutat dar victorios, asasinat și renviat. La Delfi se putea vedea mormântul lui, dar în era figurată pe multe monumente. El reușise să o ridice pe mama lui în rândul olimpienilor. Reușise mai ales să o scoată pe Ariadna din infern și să căsătorise cu ea. Ori, în epoca elenistică, figura Ariadnei simboliza sufletul omului. Cu alte cuvinte, Dionisos nu numai că elibera sufletul de moarte, dar se unea cu el într-un fel de nuntă mistică. Popularitatea lui Dionisos era propagată și de tehnites, sau artiști dionisiaci, asociații atestate la Atena deja către anul 300. Este vorba de confrerii parareligioase, dar fără caracter de mistere. În ce privește misterele dionisiace, stricto sensu, am prezentat deja esențialul problemei. Amintim că în bacantele, să-și proclamă structura misterică a cultului și explică necesitatea secretului inițiatic. Citez, secretul lor nu poate fi transmis celor care nu sunt bacanți, închei citatul. Care este folosul lor pentru cei ce le celebrează, se întreabă Penteu. Citez, nu ți este îngăduit să o afli, dar sunt lucruri care merită a fi cunoscute, închei citatul. La urma urmei, Secretul inițiatic a fost bine păstrat. Textele legate de serviciul liturgic au dispărut aproape toate, cu excepția câtorva imnuri orfice târzii. Documentele arheologice ale epocii elenistice și romane sunt destul de numeroase, dar interpretarea simbolismului lor, chiar când a fost acceptată de majoritatea savanților, nu a izbutit să elucideze inițierea propriu-zisă. Nu te poți îndoi de structura închisă, deci rituală, adică inițiatică a tiasiilor dionisiace. O inscripție de la Cume, începutul secolului al V-lea, probează faptul că confreriile își aveau propriile cimitire, în care nu erau admiși decât inițiații în misterele lui Bahus. S-a putut arăta, împotriva opiniei unor savanți care nu vedeau în aceasta decât un cadru potrivit banchetelor și desfădărilor profane, că peșterile Dionisiace constituiau locuri de cult. Cele mai vechi mărturii iconografice, urcând până în secolul al șaselea, lea îl înfățișează pe Dionisos sculcat într-o peșteră sau o menadă, în fața măștii zăului uriaș, înăuntrul unei pește. Or, textele fac aluzie la dansurile sacre și la banchetele rituale din fața peșterilor dionisiace. Pe de altă parte, ele precizează că ceremoniile au loc în timpul nopții pentru a li se păstra secretul. Cât privește ritualurile inițiatice, suntem constrânși la ipoteze. În asăul său privind scenele figurate, Friedrich Matz, urmând de altfel exemplul altor savanți, conchide că actul central al inițierii constă în dezvelirea unui falus ascuns într-o vânturătoare, Lignon. Se scrie LUI Capa N O N. Probabil că această scenă din Belșug ilustrată avea o importanță rituală, dar se a arătat convingător că textele citează Licnonul în legătură cu toate tipurile de inițieri și nu numai cu cele ale lui Dionisos. Pe de altă parte, pe un relief de ștuc păstrat la Muzeul din Ostia, în care Dionisos și alte trei personaje sunt desemnate cu numele lor, coșul mitic purta indicația Misteria. Porcoșul conținea crepundia sau signea, adică jucăriile mistice, sfârlaza, rombul, arșicele și oglinda, atestate încă din secolul al III-lea înaintea erei noastre în papirusurile de la gorub. Acestea sunt jucăriile cu care titanii au reușit să-l atragă pe copilul Dionisos Zagreus, pe care apoi l-au masacrat și l-au tăiat în bucăți. Acest miten a fost transmis numai de unii autori creștini, dar el era cunoscut de doi inițiați în mistere, Lutarch și Apuleius, precum și de confreria orfică din Egiptul elenistic. Dacă judecăm după monumente, arătarea falusului pare să fi făcut parte din aceste rituri, oarecum înfricoșătoare, care precedau accesul către prezența zeului. Boaianse consideră că, ceea ce putea să nască în mist credința, certitudinea unui sprijin divin în stare să asigură în lumea de dincolo o soartă privilegiată, nu putea să fi fost contemplarea unui obiect ca acesta. Actul central al inițierii era prezența divină făcută sensibilă prin muzică și dans, experiență care zămislește credința într-o legătură intimă care se stabilește cu zeul. Nota 3. Alte scene inițiatice sunt analizate de Turcan. Celebrele fresce de la Villa Item sau Villa dei Misteri la Pompei sunt în legătură cu cultul dionisiac, dar împotriva opiniilor celor care vedeau în fresce episoade inițiatice, anumiți autori consideră că ele nu relevă misterele și nu ilustrează mitul zeului, nici etapele unei inițieri. Închei nota. Observații desigur deplin justificate, dar care nu fac să avanseze cunoașterea noastră privind ritualul inițiatic. În orice caz trebuie să precizăm că arătarea falusului constituia un act religios, căci era vorba de organul generator al lui Dionisos, în același timp zeu și ființă muritoare care a învins moarta. avem decât să ne reamintim sacralitatea lingamului lui Shiva, ca să ne dăm seama că în anumite contexte culturale și religioase, organul generator al unui zeu simbolizează nu numai misterul creativității sale, ci îi determină chiar și prezența. În lumea occidentală modernă, o asemenea experiență religioasă este desigur inaccesibilă, căci spre deosebire de mistere, creștinismul a ignorat valoarea sacramentală a sexualității. S-ar putea face aceeași observație cu privire la prânzurile rituale dionisiace, când inițiații încununați de flori se abandonau unei beții bucuroase considerată ca o posesie divină. E greu să sesizăm sacralitatea unei asemenea bucurii și totuși ea anticipa atitudinea de dincolo de mormânt promisă inițiațiilor de misterele lui Dionisos. Texte târzii reflectă eschatologia orfică, insistă asupra rolului lui Dionisos ca rege al vremurilor celor noi. Deși era doar un copil, Zeus l-a pus stăpânitor peste toți zeii Universului. Epifania copilului divin anunță noua tinerețe a Universului, palin-genezia cosmică. Copilul ca semn de renaștere și rănoire prelungește simbolismul religios al falusului. Nota 4. Conceptul de palingenezie și ideea că un nou zeu este un zeu cu reapariție periodică nu erau doar concepte având afinități evidente cu acela care implica alternanța epifaniilor și disparițiilor. Afanism a unui zeu ce se manifesta prin parousiile, sale anuale sau bianuale. Pe planul duratei cosmice, acest concept se lasă ușor transpus sub forma unui ciclu de reîntoarcere, tot la scară cosmică. Închei nota. Speranțele legate de triumful lui Dionisos, deci de o regenerare periodică a lumii, presupun credința într-o întoarcere iminentă a vârstei de aur. Aceasta explică popularitatea titlului de Noul Dionisos, care a fost atribuit diverselor personaje sau care și l-au atribuit singure în jurul erei noastre.